Mm-hmm. <laughs> De ska komma från öst, de ska komma från väst, de ska sitta till i Guds rike. Gud ska välkomna dem till sitt eviga hem, de ska sitta till i Guds rike. Till sången i mitt liv. Du lyssnar alltså till Frälsningsarmen idag. Det är första tisdagen i november. Och jag som pratar är den vanliga Gunnar Grönstrand och tekniken och skivväljaren som vanligt åker Grönstrand och vår ansvariga utgivare det är Stig Persson Och eh, helgården och helgen. Helgen så var nu så att. Eh, Programmet kommer att bli präglad av all helgona hoppet vi lever i och även att vi är i november. Men varmt välkommen! I -I -I -L -L. Den bygger ju på apostelagärning, hannas sjunde kapitel. Det var Aposteln Johannes som fick se in i himlen och fick även se vad som skulle hända. Men att det var ju svårt för han att beskriva så mycket så är det att det såg ut som. Och jag läser ifrån Johannes uppenbarelseboks sjunde kapitel. Och jag såg också en annan ängel med den levande gudens sigill stiga upp från öster. Han ropade med hög röst till de fyra änglarna som hade fått makt att skada jorden och havet. Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har satt sigill på vår gudstjänare på deras pannor. Och jag hörde antalet om dem som var försedda med sigill 144 000. Ur Israels alla stammar. Sen hoppar jag till vers 9. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folks slag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna och det ropade med hög röst: Frälsningen tillhör vår Gud- honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt omkring tronen och kring det äldste och de fyra väsenerna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbade Gud och sa det. Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran och makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. En av de äldste frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har det kommit? Jag, alltså Johannes, svarade. Min herre, du vet det. Då sa han till mig, dessa är det som kommer ur den stora nöden och det har tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Därför står det inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Det ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Sörjen är lite jobbig. Det tror jag alla kan erkänna. Sörjen och saknaden, den finns ju. Även för oss som tror och som har hoppet. Men det vet ju också Gud. Han har ju skapat oss. Och han har skapat oss med våra känslor. Med möjligheten att älska. Med möjligheten att sörja och sakna. Det beskriver Paulus i första Tessaloniki-brevets fjärde kapitel. För Herren vill, bröder, Herren vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som det andra det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra, oss fram, föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Tio, När en befallning ljuder, en engels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland månen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Senast i stridsropet som också är att Allhelgonan all nummer så finns det en andakt Så har han sett dem Far och son ren genom många leder Slumra som barn Men varifrån kommer det väl hit nere. Släkte följde på släkte snart Blomstrade, åldrades, gick Men vart? Gåtan som inte låter gissa sig Kommer så åter Känner du igen den Victor Rydbergs dikt om tomten? Den är inte enbart en julstämningshöjare utan en dikt där vi mötte formuleringen av det mänskliga livets skådfullhet. Varifrån kommer jag? Vart går jag? Vad är meningen med vårt korta liv mellan födelse och död? Det är frågorna om livets ursprung, mål och mening. Frågor som urskiljer de gränser som finns i människolivet och vår egen vilja att sträcka oss bort bortom det vi själva förstår och har begrepp om. För oss som lärt oss att leva med så mycket kunskap och insikt är det här frustrerande frågor då det inte finns vetenskapligt tydliga svar. Gåtan som inte låter gissa sig för oss istället in i tronsvärd, den värld som inte alltid har färdiga svar, men ger mod att våga leva i förtröstan. Kanske är det speciellt i när kontakten med livets skörhet som vi arnar detta bortom detta obegränsade. Det som inte går att fånga in en matematisk beräkning, en formulering eller mänskligt begrepp. Det Där inte, inte våra egna svar räcker då inte vår egen kraft klarar av att bära oss. I vår egen bräcklighet anar vi plötsligt något som ligger utanför oss själva och vår egen kapacitet. I sorgen och saknaden öppnas dörren mot något större. Tanken på det eviga. Där föds också frågorna. Gud vet det. Känner av vår frustration, osäkerhet och ängslan. Han går oss till mötet och säger, känn ingen oro. Jag finns här. Jag delar din dag, känner dina tankar och lämnar dig aldrig. Här ligger Juden, här ligger Guds sinne. I Det bibelordet som Eva har grundat sin andakt på. Det har hon hämtat från Johannes Evangeliums 14 kapitel och verserna 1 till sju. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.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 Det finns också en bön här i stridsropet som hör ihop med andakten och bibelordet. När hoppet dallrar och tron är beredd att ge upp. När allt som hörs är en bittesuck får jag ändå komma till dig Herre. Mitt hjärta ropar ständigt samma frågor. Jag förstår om du tröttnar på mig Gud. Om jag varit i dina kläder skulle jag stängt dörren och gått för länge sedan. Men du är kvar. Det är ofattbart att du står ut. Just det ger mig tröst att du inte överger mig. Mitt hopp är och min tro är matt. Ändå finns du här hos mig. Den kärleken är rent ofattbar. Övergår mitt förstånd. Det får det att svindla för ögonen. Ge mig ett nytt utgångsläge. Skapar hopp i ditt hopplösa. För den förvandlande närvaren tackar jag dig, Herre. Amen. Och i Jeremia så kan man faktiskt se ett bönesvar på en gång. I 29 kapitel skriver Jeremia Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens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 Herrens nåd är det att de inte är med oss, Ty, det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är morgon ny, ja stor är din trofasthet, Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot en själ som söker honom. Det är till gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Det är till gott för oss att bära ett ok i vår ungdom. Mm. Jag har rest kring så ofta på jordytans rund, jag har rest upp på land, och på hav. Men jag längtar och tror till den herliga stund, då med Jesus till himlen jag farar. När jag flyttar till himlen med gator av guld, vilken underbar dag det ska bli. Jag står färdig förflykt till den boning han byggt, det ska bli sista resan för mig. Jag skall möta profeter från Bibelens land. Deras lära har lett mina steg. Jag får min Jesus, det bästa av allt. Allt jag ser blir så dyrbart för mig. Här jag och packar var gång som jag far Bördor bär jag i händerna då Men jag ska lika bära en sak när jag far Med min Jesus på skyarna blå när jag flyttar till himlen med gator av guld, vilken underbar dag det ska bli. Jag står färdig för flykt till den boning han byggt. Det ska bli sista resan för mig. Allt jag där skall få bära berättat mig är Jag är ens min som ta med Och min dyrbara videl som blev mig så kär Ej behövs ty min Jesus är där Här jag nödgas säga farväl du jag far och i skilsmässan stund ingen ler Men när bergad jag står Hos min Gud och min far Vi får mötas och skiljas ej mer När jag flyttar till himlen Med gator av guld Vilken under dag det skall bli jag står färdig förflugt till den boning han byggt. Det ska bli sista resan för mig. Och min tanke flyr hem till det härliga landet min broder och vän Till min krona jag tror Och jag frågar ibland Skall det bli några skärnor i den? Skall det bli några skärnor I kronan jag får När jag avlagt min jordiska skru jag möta mitt fröjd på den himmelska höjd Några själar jag vunnit för Gud Må jag troget och söka den tid jag har kvar Samla själar till frälsarens fann i varje blir en stjärna så klar Som för evigt ska prisa hans namn Ovat fröjd när mig Jesus upptager till sig Och om någon jag rädda det här Guds härlighet blir ännu större för mig Om blått i kronan jag bär Skall det bli några stjärnor i kronan jag får När jag har lagt min jordiska skruv Skall jag möta mitt fröjd På den himmelska höjd Några själar jag vunnit för Gud jag ser Äntligen står han vid livets älv. Han plirar häpet i morgonljuset. Ska detta vara Jordanen själv? Det är knappt man kan höra vattenbruset. Jag vandrat långt och nu skaver mig skon. Så tar jag av den som föreskrivet. Men spången är mindre än Bessarbron och steg är kort mellan döden och livet. Min rock och mössa jag lägger ner Min kappsäck ställer jag här vid renen En fotsid skjorta mig ängeln ger Och mjuka strumpor för trötta benen Men säg, jag undrar Som sväst Får jag behålla min röda tröja Se, jag är bjuden till livets fest Och rötte färgen jag älskar att höja... slutligen sett och sport vad jag har anat men blott i trona och där vid himmelska stadens port med räcks av Gud en ovanskrig krona nu ska bli röjt om den stjärnor bär du herre såg vad jag gjort och mäktat ovärdig står jag inför dig här allt blev så smått, fast jag gnot och fäktat. Då småler Herren och säger så. Välkommen hit, du soldat från Dala. Du ängslas för vad du ej förstår. Med dagsverken kan du ej betala. I trångmål kom du för hån och spott. ...och du har gråtit i ensamheten. Men summan mäts efter himmelskt mått. Stig in, befodrad till härligheten. Jag tackar därför och gör honör. Då får du be dina drängar ...att visa vägen som för in till de himmelska sköna ängar. Så står jag äntligt inför din son. Hans ord förblev mina fötters lyckta, och kraften fick jag ju därifrån i ljusa stunder och i betryckta. Sen vill jag träffa min general och se på nytt mina stridskamrater i Vita Skaran för utan tal. Och änglarkörernas festkantater jag önskar höra och harpos där. Fast där på jorden var nog musiken, fiol och dragspel och mest gitarr och trummans dunder mitt i trafiken. Nu syns vid porten ett rött standard Och klanger hörs över kurbits Konetter drillar en glad fanfar Som tusen spelmän i dalavåren hörs strum smatter basunes dön En vattenflod deras tonkaskader Och lammets bröllopsmarsch är mig skön Nu är jag hemma du Gud, min fader Ja, det är svårt att säga någonting efter den där skivan. Och det är Rättviksbördige Lars-Erik Lindström som har skrivit den hur han tänker sig sitt i en träd i himlen och jag kan tänka mig att han har sett himla spelet och jag tror det har satt igång hans tankegångar och den som läste det var Rolf Rågsveden och nu har klockan gått så långt så att jag vill tacka för att du har lyssnat till det här programmet men innan dess så vill jag tala om att på torsdag ja då vill jag tala om att på torsdag klockan 14, då har vår andrahandsbutik öppen. På lördag, då sjunger vi på Framnes klockan 11. På söndag klockan 11, då har vi bön och bibelläsning. Och på måndag klockan 14, då har vi vår dagledig Där alla som är daglediga är varmt välkomna. Så vill jag också tala om att torsdagen den 12, fredag 13, den 14, Lördag 14 och söndag 15 november, nu då gästas vi av våra föredetta evangelister, An Rolf Kell och Ann-Katrin Bergman. De var ju här i fjol vår och de är väl värda att höra. Den 16 sen fortsätter vi med vår andra andrahandshopp och så vill jag också annonsera att fredag den 27 klockan 18 då har vi vår stora försäljning sen vill jag också säga det att om jag sa något annat än att det Rune Uppgård som är vår ansvariga utgivare med sådana annat i början så är det han som är det men innan jag lägger på sista skivan nu så vill jag nerbeda herrens välsignelse över dig och tillänska dig en skön kväll och en God natts sömn. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och givet dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Annens namn. Amen.